Myslíš, že ne. ne? Zítra se má udělat líp, až je to chutnalo. Tak první začneme krátkou recitací. Tu, jak dohodli jsme se, že recitace bude vždycky stejná. Meta sutra, a potom sutra srdce. Hm? Dobrý. Ještě jestli jsou ještě nějaké prání, tak doplníme. Meta sutra během příštího dnů. Význam její a překlad uděláme během v rámci Damatox večer. Vždy po troškách a spojíme to s všeobecným teoretickým pochopením meditace na pozitivní pocity, tak, jak jsme začali včera večer. A během dne hmm, budu vždy sporadicky dle potřeb vysvětlovat praktickou metodu. Hmm? A s tím začneme hned po recitaci. Jelikož některý z nás jsou starý zajíci, už meditují mnoho let, někteří z nás asi jsou nováčci v meditaci, tak začneme od těch nejednodušších věcí a postupem času se dostaneme do různých detailů a nuancí, které je právě mnoho jak jsem se zmínil včera, meditace na pocity je vlastně spojená se vším, co v budistickém pojetí světa je vysvětlováno. A na všechno samozřejmě nemáme čas, pokusíme se aspoň schrnout ty nejdůležitější aspekty vůbec budistického pochopení světa. Jak jsem se zmínil, city právě znamenají přijímání objektu. A přijímání objektu není nic jiného než přijímání světa. Tedy začneme recitací, která, jak už jsem se zmínil, bude stejná každý den. Sutra srdce a meta. Začneme sutru. Srd... Ne, začneme meta. A pak sutro srdce, která všechny objekty vědomí a vědomí samo nechává rozpouštět do prázdnoty, která je v budistickém pojetí počátek všech jevů. Ti, kteří znají, můžou recitovat se mnou. Namo bhagavato arahato samma sambudhasse. Namo bhagavato arahato samma sambudhasse. Namo bhagavato arahato samma sambudhasse. Iti piso bhagava Sama, samma vinja černá sampan, sugato, lokavido, anutaro, purisa dhamma sahati, satta de, budho, bhagava, ti swakato bhagavata dhammo sandhikiko, akali ko, hibasi ko, veditambo vinuhi disupati bhagavato savaka sango ujupati panna bhagavato savaka sango nyaypati pati no bhagavato savaka sango samichi pati panna bhagavato savaka sango yadi da purisa yoga purisa pugala ese bhagavato savaka sango Ahuneyo, pahuneyo, dhakhineyo, anjali karaneyo, anuttarang puňyakhetta, lokasa, ti hevang buddhang sarantanang dhammang sangang chavikavo, bhyam va chambitattam va lomahamsu, nahe sati Karaniyamatta kusalene, yantan, santan, santang padamma metce. Sako uju ce, suvacho che, se modu Santu sakoa ce, subharo ce, apakicho ce, salahukavutti. Santindriyo che, che, kulesu ananugindo. Nacha kunddang sama chare kinchy, yeňňvinyu pare upavadeyum, hontu sambe, satta bhavantu sukitatta. Yekechipanabhutati tasava tavarava anava sesa, dighavaye mahantava majima rasakha anakatulla, dítá va je va andítá je čadouře vasantí a vidouře va sambe satta bavantu Sukitatta Naparoparam param nikumbete na katanchinam katanchi namkanchi biaro sana patighasanya na anya manya saduka Máta yata niyam putta májuá éka putta manurakhe Evammpi sababbu té sumána sam bávoje a parimánang. min čarang nisin va sayano va yavata, savidata, mindo, Etam tasavi gatam satim adittaye brahmam viharam idamahu dittin nupagama silva dasane na sampanno kame suvi ne yage dhang nahi jhatu, gamba, sayang, punare, Etena sacevoje na hotute mangalam, Etena sacevoje na nasantu sabupadwa. Etena sacevoje na sambe roga upassamento te sutrasace. Om namo bhagavatei. Arya pragya paramita yai. Arya avalo Bodhisattva gambi raiyam prajya paramita charya charamanu Vyavalu kayatisma tisma svabhava shunyan iha shariputra rupam shunyata, ta eva rupam rupam napritak priyak shunya a při Ya trupem, já trupem sášu nja ta, já šunjata to trupem. samskára Iha šari putra sarve dharma. Šunjata lakshana, anutpana anurda amala, avimala anuna, aparipurna. Tasmach čari putra Shunyataya Narupam navedana. Nasamgya Nasamskara Navigyanam, Na cākṣuśrota grāna jīvā kāya. Manam si. Naru Dharma Nachakshu cākṣu vijāna dhatu yāvan. Na manovijāna dhatu. Na na á kšju Naducá samudaya nirovda má gaha, naďam na prábtil, na prátihy? Ta sm čáry pottra právti toát. Bodi sa to ja p Pra je dvasva sam budá, práď páram míta má šeťa nutá, Samiak sambódy ma aby sam budá, Ta smčďtovem prágď páram míta mantro, sama asama mantra, Anutará manto, Samá a samá mantraha, Sarva gate, gaté, pár, gaté, parasm, gaté, bodiswaha. Gaté, gaté, pár, gaté, parasm, gaté, bodiswaha. Gaté, par, A teď několik slov po úplné začátečníky v meditaci. E Nejenom buddhismu, ale vůbec celého učení jogy. Předpoklady predpoklad, meditace jsou dva. Jestliže tyto předpoklady splníme, pak máme možnost se dostat do hlubšího stavu vědomí. Jestliže tyto předpoklady nesplníme, zůstáváme stále na eh, povrchových stavech vědomí. A hlubší stav vědomí je dle eh, filozofie jogy je předpokladem moudrosti. Pokud nemáme hlubší stav vědomí, eh, nemáme přístup k. Eh, moudrosti ve smyslu jogy, což je moudrost pochopení, pochopení eh, pravdy, nebo pochopení toho, co je opravdového v nás. To je pravda ve vyšším smyslu. Tato pravda je zprostředkována v budistickém učení, právě učením střední cesty a Čtyř vznešených pravd, které jsou založené na poznání souvislého vznikání. a souvislé vznikání tež předpokládá tento stav pochopení souvislého, hlubší pochopení souvislého vznikání, což je hlubší pochopení světa. Specifika budistického učení je, že nejprve musíme začít s hlubším pochopením světa, aby jsme pochopili to, co svět přesahuje. A to, co svět přesahuje, je právě objekt všech opravdových náboženství nebo všech opravdových religií nebo jog, jak to nazveme, Tedy všech učení, jež mají zprostředkovat cestu nad utrpení. Eh, tedy dva předpoklady meditace jsou, tají se schrnout hm? vlastně v jedné větě, která vždy v buddhistickém spisech předchází vysvětlení metody meditace, což je Ujjukájampanidhája, Parimukam satim upat Tento princip je vlastně společný. Veškeré józe není obzvlášť buddhistický. A znamená to u džukája, panidhája. Znamená potom, po tom, co jsme napříjmili své tělo. parimukam satim upat naše pozornost nebo naše uvědomění zůstává soustředěné na stále v okolí nebo plně se absorbuje v meditační objekt. To znamená, že naše vědomí se nevěnuje ničemu jinému než meditačnímu objektu. A vše, co prožíváme ve smyslu, stavu vědomí ve smyslu stavu pocitu, ve smyslu stavu vnímání prožíváme vždy společně s meditačním objektem, který není nikdy opuštěn. Toto je princip, který je vlastní všem školám jogi. Toto je vysvětleno v józe, jakožto izolace těla a izolace vědomí. Tím, že izolujeme tělo a izolujeme vědomí, dostáváme se do právě hlubších stavů vědomí, které jsou předpokladem k rozvinutí moudrosti. Co to znamená izolace těla? Hm? A proč je izolace těla vysvětlována jako to napřímené tělo. Jestliže pátek je napřímená, je možné se nevěnovat objektům pěti smyslů? Hm? co jsou objekty pěti smyslu, barvám, zvukům, čichovým počitkům a chuti a tělesným počítkům. A je možno soustředit vědomí uvnitř. Nenechat ho být v zajetí právě dojmu pěti smyslů. Toto je první předpoklad hlubšího vědomí. Je to vědomí, které se nevěnuje smyslovým objektu, ale obrací se samo na sebe. Právě meditační objekt je prostředek k tomu, aby se vědomí obrátilo samo na sebe a nevěnovalo se dojmům smyslů, které většinou jsou obsahem skoro našich všech myšlenek. A my vlastně trávíme život většinou tím, že se věnujeme objektům smyslů. A analyzujeme je v nekonečných sériích myšlenkových procesů. Jeden navazuje na druhý, nebo tyto současné smyslové počitky jsou vždy spojené s minulými smyslovými počitky, které je nasměrují, nasměru, které přítomné smyslové počitky potom nasměrují. Je třeba si to uvědomit a o tom kontemplovat. Meditující se právě snaží zabránit tomuto nekonečnému kruhu asociací spojenými se smyslovými požitky a soustředit vědomí uvnitř. Těla, nenechat ho se rozptylovat venku. A proč Buddha tuto izolaci těla vysvětluje napřímením těla? Je třeba si to uvědomit. Napřímení těla znamená, Což je důležité pochopit, neznamená násilné napřímení těla. Znamená to jisté učení se postoje těla. Ideální postoj těla je, že kdy vědomí se stává plně receptivní, je, že zůstáváme s napřímenou páteří, ale uvolnění. Toto je ideální stav, který vede k meditaci, a tento stav je si třeba osvojit. A osvojovat nejenom v sedě, které, což je sezení je nejstabilnější postoj těla, ale tento stav je třeba si osvojovat nejen v sezení, ale i v chození, v, ve stání, i v ležení stále myslet na to, aby páter zůstávala ideálně napřímena. Nemůže být nikdy úplně napřímena jako pravítko, protože páter je ohnutá, ale přirozeně napřímena. Přirozené napřímení je pak spojeno, má být spojeno s uvolněním. Toto je vlastně k izolaci k vědomí. Izolace vědomí znamená, že meditující, jak už jsem vysvětlil, se nevěnuje žádným jiným myšlenkovým procesům, než těm, které jsou spojené s, s prací na meditačním objektu, který se vyvolí. Hm? To znamená, že nemyslí na to, na smyslové požitky v minulosti, netouží po smyslových požitcích v budoucnosti, zůstává soustředěn na přítomné počití meditačního objektu a na myšlenkové procesy, pocity a vnímání, které jsou s tím spojené to je izolace vědomí. Čili meditující nemyslí na to, co až skončí meditační kurz, kam se zase podívá, nebo kam pojede na prázdniny, který se blíží, nebo co bude jíst třeba k snídani nebo zítra k snídani, ale zůstává. V plném vědomí přítomného meditačního objektu, který si vyvolil. Proto meditační objekt v buddhistickém písmu se nazývá karma nebo neboli kamma stána. Kamatána, což znamená, tána je místo, kamma je, zde se dá interpretovat jako úsilí, místo úsilí. Místo úsilí je vždy meditační objekt, který si meditující vyvolí. Meditační objekty se můžou měnit, ale mění se vědomně. A to se, se může stát jedině tím, že právě izolací těla, že meditující se nevěnuje vnějším počitku, ale schrnuje vědomí uvnitř těla. Teď jak sedět s tělem na to je tež vlastně v buddhistické filozofii i v Joze. Všeobecně je taky jistá věda, jak sedět správně na příjmeně. Tato věda se nazývá vjóze Věda Ásán. Dle vědy jogy, asána má být z jedné strany příjemná a z druhé strany pevná. Čili, jestliže chceme praktikovat yogu, měli bychom většinu času stravovat v postoji těla, který je pevný a zároveň příjemný. Příjemný znamená uvolnění. Neb jen je lehké se uvolnit v příjemném stavu, stavu, je těžké se uvolnit ve, v postoji těla, který není příjemný. Právě věda ásan je věda. V buddhismu se o této vědě moc nemluví, ale tato věda je, a je to jasně vysvětleno i v buddhistickém písmu, tato věda je předpokladem meditace a je součástí meditace. To je věda, jak postoj těla se stává spríjmený a uvolněný. A je, zachováváme tento postoj nejen v meditaci, v sedě, ve všech akcích, které provádíme během dne. Tím pádem si zachováváme pozornost a uvědomění, které jsou předpokladem meditace, předpokladem hlubší, všeho hlubšího poznání. A hlubší poznání jedině může nastat, jestliže má kontinuitu, jestliže jen v krátkém momentu, lepší koncentrace, se máme jistou zkušenost hlubšího poznání a během dne toto hlubší poznání nemá žádný vliv na to, co děláme. Pak nikdy naše meditace nepůjde do hloubky a to, že meditace jde do hloubky, je předpokladem probuzení. Jestliže Tedy není kontinuita, meditace nepůjde do hloubky, a jestliže meditace nepůjde do hloubky, otevření ve smyslu probuzení, otevření vědomí ve smyslu probuzení, co je hlavní význam probuzení, to znamená bezprostřední poznání objektu, který je nad proces utrpení. tedy postoj těla v sezení. Hm? Postoj těla v sezení na to je, používá učení, To je učení jeho, to je učení, které vztřebal dlouhým studiem jak medicíny, tak i spisu jogy. Hm? Je ten set, kde Sedíme na takzvaných sedících kostech. Co jsou sedící kosti? Zkuste si je cítit vnitřním cítěním. To jsou kosti, které trojúhelníkového tvaru, které jsou na obou stranách konečníku. Když sedíme na těchto kostech, napřímí se přirozeně. Páter, hm? máte ten pocit, jsou tam ty kosti, každý to musí si uvědomit. Hm? Jestliže sedíme na těch dvou kostech a pátech se přirozeně napřím pak další úkol je spojit hm? tyto tičelní ty kosti z koleny tak, aby na obou stranách optimálně, Byly svaly, které spojují právě kyčle s koleny, aby byly správně balancované, vyrovnané. Hm? Jestliže to dokážeme, opíráme se tedy o kolena a o kyčle se snahou tu vzdálenost mezi sedícími kostmi balancovat tak, aby byla přirozeně rovnoměrná, což je obzvláště těžké pro případy, jako jsem já, který prošli různé úrazy, hm? ale přesto se snažíme to dělat, protože to je jediná cesta, jak eh, sedět pohodlně a napříjmeně dlouhou dobu. Hm? Eh, zkoušejte s tím experimentovat hm? a myslet na to, jak opřít váhu těla, o no, kolena, o kyčelní kosti, spojit pak toto s, to, s sedícími kostmi, které jsou tak položené, aby eh, takzvaná, jak se tomu říká, ty kosti, co je od, jako ocas. Hm? Kostrč, kostrč. správně, aby kostrč byla uprostřed, hm? jestliže. Má někdo úraz, po úrazu jako já, tak uprostřed nebude, ale snaží se ji balancovat do prostřed. Hm? Tak to můžeme se naučit sedět eh, pohodlně dlouhou dobu, bez velkého úsilí. Proto tež, ať jsme si toho vědomí nebo ne, eh, naše tělo je stále v pohybu, i když se nehýbe. Je to zdánlivý. Pohyb je přirozený stav těla. A proto je třeba vynaložit jistou moudrost vůči tělu tak, aby zůstalo stabilní i v pohybu, který se děje stále. Jestliže si vezmete mikroskop a projdete s ním v těle, dnešní věda už je toho schopna, vidíte, že každá buňka těla je stále v pohybu. To, čemu se říká vlastně statika, je tež v pohybu. To je důležité to pochopit. Statika musí být elastická. Proto Netlačit se vůlí do pevné pozice, ale vycítit jí. To je tajemství pevného a přirozeného postoje těla. Tak toto je několik slov a během tohoto týdne naše objekty v meditace budou tedy čtyři brahmaviháry, čtyři nekonečné pocity, jež, jak jsem se zmínil včera, schrnují pozitivní postoj vědomí vůči sobě a vůči druhým. Tento pozitivní pocit vědomí je tež O tom budeme mluvit v příštích dnech, je otevření k hlubší moudrosti. Moudrosti prázdnoty, moudrosti rovnoměrnosti vědomí. Ze všech objektů meditace, které jsou tradičně používány v buddhismu, tedy v tradičních meditacích, kterých vládové spisy vyjmenovávají 40. Z těchto 40 objektů meditace, meditace na tyto vznešené pocity je právě ideální k pochopení hlubšího poznání, poznání prázdnoty, poznání rovnoměrnosti vědomí, které poznání prázdnoty. První základ pozitivních pocitů je právě meta. O tom, co znamená meta a jak ji provozovat, o tom budeme mluvit později. Teď na to nemáme čas. Teď jenom pro ty, kteří začínají hm? Shrnutí, jak začít meditovat na meta. Meta znamená nebo neboli vůle prát sobě a všem bytostem štěstí a kema. Kéma se dá přeložit jako stav jistoty. Tedy eh, meditace meta je prání štěstí a jistoty sobě i všem bytostem. Tedy začíná, já nebudu vysvětlovat do detailu, teď jenom krátké praktické instrukce. Začínáme tím, že tento stav štěstí a jistoty, prání stavu štěstí a jistoty, aplikujeme první sami na sebe. Proč? Protože všechny bytosti usilují vědomně či nevědomně, instinktivně, o čem? O, právě o stavu štěstí a jistoty. Toto je ten nejhlubší instinkt ve všech bytostech, všechny bytosti, jednají motivování právě práním štěstí a jistoty, ale jelikož my bytosti jsme popletené, nevíme většinu, co je opravdové štěstí a jistota. Přestože to nevíme, Instinktivně všichni jsme motivováni, práním, štěstí a jistotě. Toto je vlastně základ pochopení nás bytostí. Ať děláme cokoliv, stále jsme motivováni, práním, po štěstí a jistotě. I když si sami škodíme, přesto si sami škodíme tím, že toužíme, po štěstí a jistotě a škodíme druhým též s instinktem pro štěstí a jistotu. Buda říká, že v prvním verši udána, že když se dívám do všech deseti směrů, nepoznal jsem žádnou bytost, která by měla něco dražšího, než sama sebe. A jelikož je toto třeba poznat, je třeba poznat to, že díky tomuto poznání ten, kdo toto poznání má, nemůže škodit druhým. Jestliže škodíme druhým, Je to proto, že nejsme si vědomí právě tohoto principu. Že to, co je nejvlastnější všem bytostem, to je touha poštěstí. Jak už jsem řekl, základem učení jogy až v jakémkoliv pojetí je právě Filozofie nenásilí. A předpoklad filozofie nenásilí je právě tato, tato, tato láska, postoj lásky a přátelství vůči sobě i druhým. Pochopení toho, že každá bytost se narodí a žije s jedním úkolem stát se šťastným. Tak tedy meditace na meta, velká meta, velká láska, je předpokladem velkého soucitu. A velký soucit je právě velké nenásilí. Obzvláště ti, kteří touží postavu plně probuzeného budy, což je cesta bodhisattva, Celá cesta bodhisatvů je založená na velkém soucitu, na základě velké lásky vůči bytostem, obsahujíc a nerozlišujíc nad, mezi sebou a druhými. Tedy začátek meditace Meta v zpříjmeném postoji se soustředíme uvnitř těla, nenecháme mysl běhat ven, nenecháme se ji věnovat vnějším počitkům, soustředíme ji uvnitř ve vědomím samém a cítíme nejprve sami sebe, jakožto tělo a vědomí, ještě je s tímto tělem spojené. A vůči tomuto vědomí a tělu, které jsou dohromady, život neznamená nic jiného než stav, kdy vědomí a tělo je dohromady. Vůči tomuto komplexu těla a vědomí, jež se nachází dohromady, tedy jež se nachází se, se smyslem, životním smyslem, což je základ života. Životní smysl je právě tělo a vědomí pohromadě a energie, která toto umožňuje. Vůči tomuto objektu meditující pak vyjadruje čtyři postoje Nechť jsem bez nepřátelství, nechť jsem bez nenávisti, nechť jsem bez překážek a nechť jsem šťastný. A tyto čtyři prání tedy vyjadrují postoj štěstí a jistoty. Hm? Dosáhneme štěstí a jistotu, jak jedině tím, že nebudeme mít nepřítele v sobě i venku, nebudeme mít nenávist vůči sobě i vůči druhým, nebudeme mít překážek v sobě i vůči druhým. A tím se budeme nacházet, nebo doslova v jazyku pálíském, nebo v sanskritu, suki a pariharami, do doslova, budu se nosit všude ve štěstí, hm? jestliže nemám nepřátelství, nemám nenávist, nemám překážky budu se všude nosit ve štěstí a první začátek meditace na Meta je právě s pochopením izolace těla a izolace vědomí, plně se soustředit na toto prání a plně ho prožít ve své tělesné a mentální složce.